Sura tul imeteremka Madina. Sura hii imekusanya kikundi cha sifa za wanafiki, ikataja kwamba hao hutangaza imani yao kwa ndimi zao bila ya kuwa wanasema kweli. Na ikabainisha kwamba wanafanya yamini zao za uongo kuwa ni kinga wasiambiwe kuwa ni makafiri ambao kwa hakika ndio walivyo na ndivyo watakavyolipwa hivyo. PIA IMEBAINISHA kuwa HAO wanafiki KI ZURI LA KUMPENDEZA ANEYEAONA NA WANAOFASIHI MZURI WA KUSIKILIZWA NA ya HIVYO NYOYO ZAO ZITUPU HAZINA IMANI NDANI YAKE WAO NI KAMA MAGOGO YALIYEGEMEZWA yasiyo NA UHAI NA SURA INAELEZEA kuwa WAKIITWA ILIMTUME WA mwenyezi MUNGU AWAOMBEE magfira, HALI YAO HUBAINIKA KWA kuwa HUTAKABAR NA hudhihirisha KUKATAA KWAO KUITIKIA nao wanajivuna kisha sura ikaingia kutaja madai ya wanafiki kwamba wao ati ndio watukufu wenye wa nguvu na waumini ni madhalili na ahadi waliowaahidi waumini kuwa watawatoa mji wakisharejea Madina sura imebainisha wepi katika makundi mawili haya waliowatukufu watukufu na wenye wa nguvu na hatimaye sura inaelekeza kuwasemeza waumini watoe kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu Wafanya haraka kwa hayo kabla mauti hayajamfikia mmoja wao akajuta na akatamani laiti ingeakhirishwa ajali yake na wala Mwenyezi Mungu hamuakhirishi yeyote ikishafika ajali yake bismillahirrahmanirrahim wallina la mwenyezi mungu mwingi wa mwenye kurehemu Itha jaa akal munafiquna qaluna nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun Wanapokujia wanafik husema tunashuhudia ya kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anajua kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu wanashuhudia ya kuwa hakika wanafiki ni waongo. Ittakhadhu aymanahum junnatan fa saddu an sabilillahi innahum saa ma kanu ya'malun. Omvifanya viapo vyao kinga na wao wakajizuia kuifuata njia ya Mwenyezi Mungu hakika ni mabaya kabisa waliokuwa wakiyafanya thalika bi amanu thumma kafaru fatubia ala fahum la Hayo ni kwa sababu ya kuwa waliamini kisha wakakufuru kwa hivyo umepigwa muhuri juu ya nyoyo zao فَهِيَ وَهَوَ فَاهَمُ لِللَّهِ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ na unapowaona miili yao inakupendeza na wakisema unasikiliza usemi wao lakini wao ni kama magogo yaliyoegemezwa wao hudhania kila ukelele unaopigwa ni kwa ajili yao hao ni madui tahadhari nao mwenyezi Mungu awaangamizilie mbali Vipi wanapotoka na haki Wa idha qila lahum taalu yastaghfir lakum rasulullah law awruusuhum law awruusuhum wa ra'aitahum Na wanapoambiwa njoni ili mtume wa Mwenyezi Mungu wa kuombeeni mafira hugeuza vichwa vyao na waona wanageuka nao wamejaa kiburi sawaa alaihim astaghfarat lahum am lam tastaghfir lahum layaghfir Allahu lahum inna Allah la yahdi alqawmal kwa ukiwatakia maghfira au hukwatakia maghfira Mwenye Mungu hata Haki kama Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wapotovu. Umul ladhina yaquluna la tunfiqo ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainas samawati wal ardhi walakinnal munafiqina la yafqahu ao ndio wanaosema msitowe mali kwa ajili ya walioko kwa mtume wa Mwenyezi Mungu ili waondokele mbali na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hazina za mbingu na ardhi lakini wanafiki hawafahamu yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna alaz minhal Walillahi il-izzatu wa li rasulihi lilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Wanasema tukirejea Madina mwenye utukufu zaidi bila shaka atamfukuza li mnyonge. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye utukufu. Yeye na mtume wake na waumini lakini wanafiki hawajui. Ya. أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ايي ملوامني يسكوساوليشني مالي ينو ولا واتوتو ينو kumkumbuka Mwenyezi Mungu na wenye kufanya hayo ndio waliohasiri wa anfiqoo mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut rabbi lawla qariban fa asaddaqawakum katika tulichokupeni kabla hayajamfikia mmoja wenu mauti tena hapo akasema Mula wangu mlezi uniakhirishi muda kidogo nipate kutoa sadaka na niwe katika watu wema walayua khir Allah itha jaa ajalaha Wallahu khabir bima ta'malun wala munyezimuungu hata yaakhirisha nafsi yoyote inapofika jeli yake na munyezimuungu za habari ya yatenda